Наче той лев, певен сили своєї гірської вихованець, вихопить кращу корову із стада, що мирно пасеться, і спершу зламає їй карк, тримаючи міцно зубами, дужими, потім розтерзані нутрощі з теплою кров'ю, жадібно всі пожирає навкруг пастухи і собаки, здалеку галас великий щеняють, але підступити ближче не хочуть вони. Блідий бо їх острах проймає. Так же ні в кого з троян бажання не виникло в грудях ближче зійтися тоді у бою з Минилаєм поважним. Славне озброєння зняти і сина Пантоя відразу міг Беатріт, якби Феб Аполлон йому тут не позаздрив. Гектора вбій він послав, Ареєві рівного мужа, мента прибравши подобу, кіконських бійців полководця. До Пріамідео звавшись, він слово промовив крилате. «Гекторе, ти недосяжне, догнать, поривайся нині, коней баских, еакіда, хороброго, смертним, бо людям впоратись важко із ними» та їх запрягать в колісницю, крім лиш Ахіла, що мати безсмертна його породила, а Менелай войовничий, син мужнія Трея тим часом, тіло Патрокла стерігши найкращого звоїв Троянських, вбив пантоїда Евфорба і відваги полкої позбавив. Мовив це Бог і знов до людської борні повернувся. Гектору ж смуток страшний, охмарнилу окрив його душу. Пильно поглянув по шерегах він бойових і побачив, як тоє зброєння славне знімає, а цей непорушно мертвий лежить і кров із відкритої рани струмує.